ونشهد أن سيدنا ونبينا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقي وخليل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه لقين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلاة تسليما كثيرا فلندروهم الله سبحانه وتعالى كريوس جسيس رقلوس نساري A i cili i si edhjetën dhe vdekjen I vetëmi i cili e meriton Adhurimin askusht jetër I vetëmi i cili E meriton shëjtnin E meriton të falenderohet Për të gjitha nimetet të cilët nga këdon Si në jetë Pashtu po edhe në shëndet Lumë të ri Fe I edërgojmë salavatet për shëndetjë Selamet Muhammedis Të cilën Allahu Subhanahu wa ta'ala E dalojnë nga të gjithë për nga mërtë edhe e zgjodhe që tjetë vule E të gjithë për nga mërve I cili ishte mësus joni, babi joni I cili në nëzori Nga rruga e er rësirës në dritës Jaqojmë salavatët Edhe familjes të tje dhe shokve të tje dhe të gjithë Ata të cilit E ndjeki në rrugën e titën e në titën e qëkimit Sëllamu alikëm u rahmetullahi u barukat Filonë Me rrodh më i sqeghu që e xhetum si silselë apo si zinxhir, por më i sqeghu disa cilsi apo disa virtyte të rrobave të Allahut Mshiruesit që Allah subhanahu wa taala i ka veçu këto rrobë në surën Al-Furqan ku thot Allah subhanahu wa taala që pon mend 14 cilsi të rrobave të Mshiruesit Edh Allahu subhanahu wa taala tregon se këto janë ata të cilët në botën tjetër do ta gjejnë shpëtimin, do ta gjejnë kënaçin e Allahut edhe do ta gjejnë xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Këna nga sura Al-Mu'minun, që Allahu subhanahu wa taala i përshkruan ata të cilët do ta trashëgojnë xhenetin Firdaus. Apo ata të cilët do të hin xhenetin Firdaus, Allahu subhanahu wa taala i përmend disa si të tjera. Mirpo, në sura Al-Furqan ti përfshin Allah subhanahu wa taala 14 sisi apo virtyte që në çohse një besimtar mundohet që ti përfiton këto virtyte. Ska dyshim se ai te Allah subhanahu wa taala ka mëxhit xhenetin, te cilin Allah subhanahu wa taala do t'ja jape edhe lumturinë po edhe shpëtimin sin ditën e gjikimit po ashtu edhe mos ditën e gjikimit. Allah subhanahu wa taala në këtë sure fillon kur i përmend prej mesit surres deri në fund surres këto cesit e rrobëve të mëshiruesit apo rrobëve të Allahut subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala fatwa ta ibadu arrahman alladhina yamshuna alal ardi hauna Kjo është cilësia po që Allah subhanahu wa taala i citon rrobë të mëshiruesit edhe pse ka cilësi më së ndajti që Allah subhanahu wa taala i përmendë që do t'i sqejojmë më radh që jënë shumë më primarës se sa kjo mirë pa Allahus më hënë huatala ka dash një urësi që t'jamëson njërzve dhe t'ja të regun që fillimisht besimtari si besimtara po musliman si musliman apo robë i mshiruasit fillimisht si duesh me qenë Thëtë Allahus më hënë huatala wa, wa i badur rahmanin lëdhina jëmëshuna ale lërdi hauna robë dhe mshiruasit jënë atat të cilët hecin në për tokë Modest, jo me kri e lërtësi. Kjo është si si e por të cilën Allahus mëhenhu mëthala e përmend në surën e lë furkon. Si si e por, ropët e Allahut apo ropët e mëshiruasit, jënë ata të cilët, ata të cilët hecin në për tokë me modesti e jo kri e lërtësi. Pse Allahus mëhenhu mëthala i përmendi, Edhe tha ropët e mshiruasit nuk tha ropët e Allahus përhani muhë talë Në këtë sura Kur filloj me i përmend dhe ropët e mshiruasit i përmend i me disatësisit veçanta Kurse ropët e Allahut jonë të gjithë njerëzit Kurse ropët e mshiruasit i pasë në disatësisit veçanta Pse se Allahus përhani muhë talë në përshumë ajet e tjera përmend se të gjithë njerëzit jonë ropët e Allahus përhani muhë talë قال الله سبحانه وتعالى كل عبادة الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوبة جميعا ثوى رفت مي الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ثوى محمد رفت مي أتا تسلت كنتي قالوك وفيتة ده كمبوجي نوه بسي مسلمانت Kan mund si me bojë gjuna edhe ata të cilët i kanë tejkaluar kufit edhe kanë bërë shumë gjuna la taqnatumi rahmatillah mos i humbin shpresat për imshirën e Allahut subhanuhu teala se Allahu subhanahu wa taala i fal dhunubat e gjitha i fal të gjithë dhe gjunaat këso që keta jetë Allahu subhanahu wa taala i përmend rrobën e mi nuk i përmend rrobën e rrobën e mshiruesit po rrobën e rrobën e mshiruesit disa specsit veçanta i kacaktu ato yon e para Rëbë të Allahu të jonë ata të cilët heci në përtok Jo me krië lërëci, po me modesti Dikush mujtët fillimish me kuptu se Rëbë të Allahu të apo rëbë të mshiruësit Heci në përtok me modesti A thua vetëm heci e në përtok Lipët me qenë modest Apo Lipë di shka qetër Allahus përhenhu atalja që po thot heci me modesti Shka Ka kuptimin kjo fjal që i thot Allahus mënë humotala Jem shune Hecin në përtok me modesti Të kush të të vetëm me modesti Hecin në qërët pika jo, jo. Djetartis nëm kër e kanë Kufizu edhe kanë tregu Se që kosh modestia të cilin Allahus mënë humotala E ka lip në surën Fërkan që tjetë cilësia Apo vjërtit për i vjërtit e vetë muslimanit E ka bo që Cilësia apo vjërtit i tjetë I modest Në të gjithë aspektet, jo vetëm në hecje Omeri Rëdjalanu e ka pa një person të gjithës këdale Ndoshtë a i person i cili e ka ledzu kjeta jet Ka mëndu se njeri ju do të me hecë i qjetë dhe këdale Por me qenë në robim shirozit Edhe ka vetë omeri a, ti person apo ti filan A i smut që jetë u hecë kështu Ka thonë njës një mbi smut, po vetë kështu e kom të hecë më Ka thonë kje nuk është modesti Ti dush me hecë shpejt Dush me hecë shpejt Mirë po modestia do të mu të regu dikun qeter Jo vetëm në heci Njeri ju Kër të marmi edhe me këshirë se qëfar kumëntimi i ka thonë Si Djetartë më dhajë Si Ibni Abbasin Kure kanë vetë Ibni Abbasin Se qëka është kupnimi i fjallis Allah Subhanahu wa ta'la ta Wa i badur rahmani ledhina jem shumë Heci në përtok Me modestia Qëka është kja Haunë Thët i bëni Abasi, elë dhine jesir rune, bita, wal ma'ruf, wal të wadu Që këtë tri i ka përmend Thët ata ropë të mshirua si tjona ata të cilët Hetë si në përtoke edhe njetën e përdiqme ata e respektojnë Allahun edhe përgamerin Njetën e përdiqme ata nuk elojnë al ma'ruf, do më thënë emru lë bil ma'ruf Do ke i kshilu njerëzit për smiri edhe përfundimisht e kanë modestia Modësia lipët duke nejtë Modësia lipët duke folë Modësia lipët duke polemizu Modësia lipët duke hecë Modësia lipët duke shqitë duke blejtë Modësia në gjitha aspektet Allahu sëmëhen muatala si pas fjales Ibni Abbasit në tregon Komentimin që jë ka dhunë Allahu e lipë që njeri u modësit të ketë në të gjitha aspektet Ja vetëm në hecje Kurse kja që e ka përmenda jem shuna ale lërdi heci në për tokë ata dhe më thënë gjitha aspektet e kanë modestie husari ka thënë që Allah wa jem shuna ale lërdi e jem shuna ale lërdi hauna thëtë jesir rune ale lërdi min gëjri fësadin o ale masia thëtë ropte mshiruasit ion ata te celot hecin ne per tok duke mos ber prishjen e rendit duke mos ber skaterrime ne tok edhe duke mos i bogjuna Allah subhanahu wa taala ket qilli me ka pas Allah subhanahu wa taala ket kuptim e ka njeriu nëse don për me qen modest në tok duhet mos me bë prishje trendit duhet mos me bë prishje tokes apo mos me bë në mkatë ndaj Allah subhanahu wa taala që konsideron Jo me njëmasi, po krejlerësi Këta e kanë Djetartisënëm, si i bësja Po husari, e kanë kufizu se Ata të cilat Hetsin në përtok Me modesti, duhen që të lërgun Nga gjdo prishje e rindit, nga gjdo krejlerësi Duhet të lërgun nga gjdo Mëkat, duhen që të respektojnë Allonës përhen huatala Duhen të kshilojnë përsmiri Duhen që të ndalojnë nga akeqja Edhe më më fund të majnë Modesti Kjo kuptohet që ata të cilët heci në përtok Me butësi Apo heci në përtok Duk e qenë modest Kjo është cisi e rovet më shirozit Njëri ju, njëtën e përdishme Duhet në njënë moment me përdonë modestie Në qovë se fillon me poli, polemizu Në qovë se fillon polemika Me stie dhe dikuj qeter Ti duhë është milonë në renda tina Me folë Në qovë se e fletë Kur të ndale të ti të filloj shtë folë Në qovë se të ndale dhe Mësje si thuj se nuk është prej modesties Apo nuk është prej edukatës muslimani Që njësje dikush ndalë Mi thonë prit të abiti si njerë unë Po jo, ndalë u Thuj nisja ti Unë e majnë Ndo shtë ati mujtë shme haru ma mirë Ti nisja dhe vazhdoj edhe porfundoj Këshu besimtari duhet me pas Polemik, në polemik Me pas edheb, me pas edukat Me pas modestie Po edhe në hecje Edhe e, në mardhanje mes Fqiu, të mërtani, mështë shoqërije Në më përgjësi, njëri ju duhet me pas Edukat Edhe modesti Këta Allahus përhenë huatale e lip Ka njërës të cilët bëjnë prishje Në tokë Bëjnë prishje, mirë pa Allahus përhenë huatale I ka cisu, në surën bëkare Ata të cilët, që ka thonë dou, uh, Husari Ata të cilët nuk prishje në rendë në tokë Ka njërës të cilët e prishje në rendë në tokë A nuk e dinë se jonë të e Jo në do bo shkaterim e në tokë, të i thush, jetu bo shkaterim e në tokë, ato thë njëmëre, ne jine të e majtë rendin, në qëvëse dikujti cili e ka qipë një risin fe, edhe me ndonë se si matë risia i afro të allohës përhenhu të ala. Të i thush, me këto jetu bo fesad, jetu bo prishje, jetu jashkateru njërzë moralin, jetu jashkateru njërzë besimin, me këtë risi që ka këqit, në këtë formë për nga meri sallallam alisim e ka ndalu, njeriut afrota Allah subhanahu wa taala ai tho se un me këto jam tu bëj mirë jam tu mësu njerëzit që smu afrota Allah subhanahu wa taala shumë e më shumë kështu që ai mendon se afrota Allah subhanahu wa taala edhe i afro njerëzit Allah subhanahu wa taala përkundrazi ai i shkatron njerëzit moral edhe i shkatron besimin e njerëzve duke menduar se ush duke bove për të mirë pse se njeriu ka mendsi që nga zemra më dopsuj imanin edhe hiç mos më marr vesh Kështu e kanësisu edhe djetarësi Sofjanë e thori maherët Se njeri ju ka mundësi me i dal imani nga zemra Edhe mu i prish imani Edhe mu i dhe pësu edhe ajë mësë me marë vë shiq Allahu Subhanahu wa ta'la Në surën e lëbëkëra thët Wa i dha qila lëhum la tu fësidu fil e rëd Kur ti thu shatim dhe ajë Mëzboni marë prishën të ok Allahu Subhanahu wa ta'la thët Kur ti thu shatim dhe Mëzboni prishën të ok Qalu innama nëchnu mëslihun Thoj Nësë jena të bo prishje Në jena të regullu që është jenë Allahu Subhanahu wa tala të të, Ela inna hum humul mufsidune Ola killa jesh aur Ata nuk jenë të e ditë Se me dëvërtejt jenë të prish Të e prishë rindin tokë edhe të boshka të rime në tokë Mirë pësë jenë të e marrë dhe shiqë Kështë që Allahu Subhanahu wa tala I cisanë se ka njërës të cilët Bojnë prishje në tokë Mirë për po ata mendojnë se jenë të bo veprat mira siçka ndod rasti që i kisha treguar edhe më herët apo u shtregu kur kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ata tre persona edhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe i kanë thonë e një aishën radhiyallahu anha shosën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pasi që pejgamberi nuk ka qenë prezente e kanë pyet se i dërguar i allahut a falet i kanë thonë falet ai ka thonë a flet ka thonë flet ka thonë atë runi sku me flet tër natën kam u falë dhe nuk kam me pushu as një natë Kjetëri ka thonë a gjëronë, pingamiri ka thonë a gjëronë, a bën iftarë, a prish, ka thonë poa dhe prish, edhe a gjëronë edhe prish, ka thonë a therunë kur s'ko me prish, gjithë mundë ko me majtë a gjërim. Kjetëri ka thonë a shmartu i dhergori, ka thonë a shmartu, ka thonë a therunë kur s'ko me më më mërtu. Kënda është mi të i kalu ku fitë. Atër, atër kanë mendu se me këto vepra, atër do të afrone shumë ma, e ma shumë të allohës përhenu tala Atër nuk kanë dashi tja kalojnë kufinin për nga miris së lëllohën Mirë po atër kanë mendu se i dërguar i allohët, ju kanë falë gjunaat që ka bojnë me herët dhe që ka do t'i bojnë pas Atër, na duhet shumë e ma shumë me përnu, se sa i dërguar i allohët për me mujtë me mëri fëqinësine për nga miris së lëllohën Në gjënëta, për me Allahu subhanahu wa taala chimëçin shpërblimi njëjtë me të dërguarin. Atëri i dërguari i Allahu subhanahu wa taala kur ka ndëgjuar se ka ndodhur kështu, edhe ka dalë dhe ka hipur mbi bar edhe i ka thonë, kanë ardhur tre persona edhe kështu-kështu kanë vepruar, edhe kanë fol, edhe kështu e kanë marrë në qendrim për ndërmën, atëri ka thonë, unë folna po edhe pushoj. Unë agjëroj po edhe prishi dhe bojiftar, domethënë ka ditësh që nuk agjëroj. Edhe unë martona, thotë men ragiban sunnati Faleis minni. Kush largohet prej këtij veprimi tem apo kush largohet prej këtij sunetitin, ai nuk është prej me. Kështu që besimtari, por më qen besimtar, çish duhet edhe për më qen e rob i mëshiruesit, duhet patjetër që të shkon në rrugën të cilën ka shkujë dërguari Allahu subhanuhu teala. Rrugën të cilën e kanë lift të parë, rrugën të cilën si e kanë përcjellë të parë si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Ne çojse më edhe e shiqojmi qka është modestia të djetartë të të partan se të fudhejli i mni jadi të hasën e lbasëria se si e ka cizua se si e ka cizua dhe të, të partan se qka është edhe vlera e modesties a i shërëdja Allah nëhe e ka logaritë modestien prej ibadeteve më të larta edhe ibadeteve më të qmoshmë ka thonë e rakum Të dhejë unë, afdalu la i badet Po i shohë se po e humni, apo pe humni, apo po e lini anashe dhe mëzdore I badetin më të madhë I badetin më të labdruar të Allah subhanu huet hala Wahi të wadu, wahu të wadu Et të wadu, dhe më thënë modestia Që njeri ju vetëm me qenë modest Të Allahus Mëhenu Huatala është i badeti majmëllë Se sa i badetet të cilët Jënë logaritë Që jënë i badetet Si jënë i badetet jeshta farzëve Apo jeshta obligimeve Kështu që aisha për i badeteve Më me vlerë që e ka logaritë E ka logaritë pas i badeteve të cilët Jënë të kufizume Për i anës Allahus Mëhenu Huatala është me bajtë një lju modesti Ebu Bekri rëdjela nuk a thonë Në gjithmonë E kina fitu bujarin duke pas Frigën dheja Allah subhanahu wa ta'ala Duke pas frigën dheja Allah subhanahu wa ta'ala Nga e kina fitu bujarin Edhe nga e kina fitu pasurin Duk e pas bindjet fort në Allah subhanahu wa ta'ala Edhe nga e kina fitu Lafdratën e kina fitu Respektin të njerëzit Duk e pas modestit të Allah subhanahu wa ta'ala Këto jënë fjallë të Abu Bakrit Radjalan Kanë thonë të partë tonë Njëriju gjithë mund do të arrin krenarin Në qovë se aj në nënshmo hëta Po e nënshmo në vetëm për Allahus Mënë Huotala Do të arrin ngritja në shkallat larta Në qovë se njëriju bëht mundest Ndhe Allahus Mënë Huotala Edhe njëriju do të arrin besimin të njerëzit Do të arrije besimin të njërzit Në qo se ka frikën dhe jallohus pëhenu më tala Për ndryshe nuk ka mundësi Që ti arrije të këto Pa i plësu këto gjirat të silet i, I kanë përmend të partan Fodajl ibn i Adhi Ka thonë për me vërtetu Ti modestia në shpirtin tënd Ka thonë Modestia është që ti Ta nënshmëj zhvetën Apo ta nënshmëj zhvetën Para realitetit të nënshtrohesh së vërtetës. Dhe nëse shohësh të vërtetën nga një fëmijë, e pranon. Dhe nëse shohësh të vërtetën nga një i paurë i njerëzve, e pranon. Sot nëse e shoh realitetin edhe prej një fëmijës, e merr, ç'kjo është vështirë. Edhe nëse e shoh realitetin prej një qenieje të papaditur, sot apetemer shëkan logaritësh modestia ngon e të parvetësit e fulleh ibn yadi hasan al-basri ka thon për më marr vesh veten se ti a je modest duhesh kështu më bë. Në qoftë se del në rrugë m të takim musliman ila w tahtasib lahu alayke faḍla Nuk e takon një musliman Për i musliman Edhe ti në qovë se nuk mendon Sa i muslimani është mëj mirë se ti Ke nuk është modesti Do më thonë, ti në qovë se del në rrug Edhe cilin musliman të tako ishë në rrug Ti e logari se që ki musliman është mëj mirë se unë që ki është modesti Hasan el Basrija kështu e ka kufisu modestien Për me qenë na modest edhe mu ju përshtata sa i fjales të cilën Allahus më hëtala Apo virtuytin të amormi të cilën Allahus më hëtala Në ka thonë neve Virtuytin të cilët heci në përtok Me modesti Dhe mu tënë të kënë modesti në në gjdo aspekt Të kënë hecije Në vesh Në polemik Në besedime Në neja Shqitblerje e këshu me rat Në qovë se në Në këta aspekte, ne mundohme që ta fitojmë këtë vërtit Ska dëshim se jem prejatimve të cilët e kemë Sisi, të cilën Allahus përhanu huatallë Në ka sisu se do të jemë prej i robëve të mëshiruosit Allahus përhanu huatallë Në kalonë edhe ajetet shumë Që njeri ju në për ajete Me marë vërse si duhet me qenë njeri ju modest Allahus përhanu huatallë Në kalonë shëmbullin e mirë për nga mirë Sallallahu alai vësallam Mirë pa dhe në tregon njeve Shembo i prej Kur'anit Allahu Subhanahu wa ta'ala Allahu Subhanahu wa ta'ala Thot Ja ju e ledhina e men O ju të cilët keni besu Me jertët dëmin kumandini Në qovë se ju Dilni prej fejes Cilës do popull Apo cilës do gjenerat Muslimanve i thot Allahu Ja vetëm gjenerat Cilës do gjenerat Allahu i drejtojt me këta jetë ننشو سدني بيفييس مييرتت من دمينكومانديني هي فسوف ياتي الله بقوم الله دتبيانا ني بو يو ننشو سدني بيفييس اللهو يو هيكيو و ابياني تشتر پوپو تشوار پوپتي فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونا اذن الله عطا اذا عطا دون الله اذله Alil mu'minin, jënë modesta me muslimantë, me besimtarë, me vlazni të vetë. Aizetin alil kefirin, jënë krenar me jo besimtarët. Dhe më thënë, jënë modesta me besimtarë, kurse jënë krenar me jo besimtarët. Dhe më thënë, krenohen para jo besimtade, ndërsa para besimtarëve gjithmonë jënë modesta. Kështë është cësia e partë të cilin allohës përhenë në kumëtale pasi që e përmendi që ata të cilët dalin prej Juve nga feja, Allahu do t'i bjere një popull që ata do ta doin Allahun edhe Allahu do t'i dojë ata, edhe do të jenë modesta ndaj njëritjetrit edhe do të jenë krenar për jo besimtarve. Kështu e thesi Allahu subhanahu wa taala modestinë e besimtarve. Allahu subhanahu wa taala na jetjetë në sura Muhammed. Muhammadun rasulullah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i Allahut. Allahu thatë Muhamedi është i dërguar i Allahut. Allahu thot, Edhe kjo pythje, kur në bodhë në esër Prej mën kirit edhe në kirit Prej dy me lajkeve në varë Qikë argumentosht Që na e kemë prej anës kur anëit Që ti tojmë Allah subhanu tala Apo që ti tojmë me lajkeve të cilët në pysin Në varë, cili është e i personi I cili o dërgu me jam sufen Ne i tojmë Muhammedun Rasulullah Ka thonë Allah subhanu tala në kur anë Muhammed e është i dërguar i Allahut Walledhina ma anhu Ata të cilët janë me Muhammedin E shi dhe u alil kufar, jën të ashpër me jobesim tartë, jën të ashpër, nuk alzojnë mshirën dhe jobesim tartë, kanë qëndrim, kanë krenari, kur dali me jobesim tartë. Uruha ma ubejnehum, jën të mshirë shumë me zvejti, jënë modesta me zvejti, ja falin jënë i qetri të gabimët. Kështu i ka thesua Allahus mëhanë në huatala, ata të cilët jënë me, me pingaminin sëllëbohanim sëllëbohanim sëllëbohanim sëllëbohanim sëllëb Allah subhanuhu më tali ta ka thunë Për nga mirë sallallahu më lishën Kodil afua Mire butsien Mire faljen Letoja njerëzve Do më thënë ki Modestime njerëzit Wa amur bel orfi Ordrej për në të mirë njerëzit Wa arrida një ljahili Edhe ata të siletion ignoranta Të siletion të pafej Gjahila A atimve kundur shtoju Do më thënë ma ata Ki një qëndrim, ndërsa me besim të artë Me qenë modest Me ordun për të mirë Kurse jo besim të artët të gjahilat Maj një qëndrim të fort Këndër atimve Kështu Allahus Mëhenu Mëtale në, në ordun në jetë Në kujtuat një shembul më herët Po të regoj gjengjën e muslimanve që shush sot Një person këshkun post me fol Në telefon Edhe për para e djetë që s'ka postës mobila, s'telefona në për shtëpia Post të arendi është qenë me një kabin të postës 10 veta, 20 veta Edhe një shqiptar ka hi po esilë në umrinë Edhe për shqiptar që nuk pohin lidja pra pa i po esilë Edhe një shqiptar që e të rjafrot ati edhe i folë sërbisht I thëtë shkaj e të priti këtu Në për shqiptar që s'pohin lidja Në për shqiptar që s'pohin lidja Në për shqiptar Kipu hinshti për këshirë Për sërbe Ka marrë vështë që është qiptar Ka dashë me hitanë në kabinë më rëme tonë A kur ka qenë Dukë e i folë sërbisht Në gjuhën sërbe A jo, me jo besimtartë Duhë të pakë mosilë mirë Me besimtartë ja, kënenar Kje e kundër të atë që ka kalipa Lohë sëmëhenu më talë e pri besimtartë Besimtartë Duhën me qenë të mëshiru shumë më zvejti Duhën me q ndërsa me jo besim darë do të me qenë kënenarë kurse të në ndodhë në qohë se e marmi edhe bojmë një test në bi 90% në dalin që si atër në dalin që nuk jem ëropë të mëshiruasit ëropë të mëshiruasit jetësi në përtokja dhe njetën e përdiqme e kanë modestien marmi një sori e këshimi të dërguarin Allahus Përhanu Talë i dërguarin Allahus Përhanu Talë e shëmbullë të jërë dhe kanë vetë aj Ka thonë Ajshe A në të regon që shka qimë për nga mirin shtë pjeneve Ka zonë e përdojnë me ditë që shusil me gratëve Ajshe i ka thonë i dërguar i Allahus mëhenu talë Në ka kri nevojet Në qëvësë s'kina mujtë me i biti së pund Në ka ndimu me i biti së pund Kur është ti razani, është afru kuha për namaz Ka dal i ka fa njërës Në u thonë i dërguar i Allahus mëhenu talë Modest me gratët i i ka bo pund e shpijes Kjo është Te Selene Aisha radiyallahu anha e përmend për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Te dërguari Allahu subhanahu teala e kanë pad duke hungur me tregisht. Modestia për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I dërguari Allahu subhanahu teala thotë nëse dikujt i kanë rënë ndonjë cot në tok, ka fshat, ka qenë duke hungur, edhe i ka thet, mare, edhe mbeturin, kanë rënë top, thotë ta marë edhe të çajë largoje atë mbeturinë atë që kanë xhit, thotë edhe haje mos xalojë djalli të mallkuar. Kjo është modestia prej anës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I dërguar i Allah subhanahu wa tala E transmiton një hadith Aisha radi Allah anha Tho ta Aisha radi Allah anha Më ka treguj i dërguar i Allah subhanahu wa tala Njeri ka arjë Gjibrili Ali i selam Edhe i ka thonë O i dërguar i Allah Allahu të ka bohë selam Edhe Më ka të shumë e dëvet A donë me qenë Pëj nga mërë rëm A, a pëj nga mërë mbërë i dërguar i ja Allahus përhenu talë e shqeqova Gjibril në veti qka donë? në qo se donë me dëbom bretë edhe me dhunë ari sa një kodër me qene madhe sa qabja do të jape zoti mirë po në qo se donë me qene pengamer mirë po rob i ja Allahus pëhenu hua talë po i dërguar i ja Allahus pëhenu hua talë e zgjedi me qene rob atër a ishe radiallohan ha ka thonë Për nga mirë, se lëllon, alise mo, kur s'ka hongër pështetë Gjithë mund ka hongër sirob Edhe ka nejtë sirob Kështu ka qenë cësia të dërguar i talos Kër kanë shku delegacione për jasht Edhe me pasë si ka jetu Për nga mirë, se lëllon, alise mo, apo si jeton Për nga mirë, kër kanë hi mesin Ka thonë, cili është për jube Për nga mirë Për nga mirë është që Ka thonë, s'kina mujtë me dalu të dërguarin Në ullje, njëjë si shok, në beset si shok Nuk kanë du një vend në manalt më ullë për nga mirë i shok të për nga mirë të më ullë Jo, jo, të gjithë barabartë Shok të e për nga mirë i sërlëlloha al-i sëllim Me gjithat modestinë të cilën i dërguar i Allahus për nuk tala ka pas me shok Me gjithat shka ka pas lirinë me shok të vetë E sidomos ma atatë të cilët të partë të kam pranu islamin O sabikunë al-awalun ata të cilët e kanë pranuar seftë islamin, ka qen pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam shumë i afër dhe shumë ka qendrum ata. Saçi kur kanë shkuar njerëzit të cilët kanë shkuar për i vende të tjera, për vendeve jo islame, kur e kanë patur dërguarin Allahu subhanallahu, kanë thonë nuk kena pa halam mbret, sa ato mbret e kanë thudit, se nuk kanë menduar se ajo është i dërguari Allahut, po ka thonë nuk kena pa mbret që po respekto ke më shumë se sa pejgamberi prishollë vet. Të gjithë mbretët, pasuri sa dush Edhe i kanë marrë më parë shoktëvet, prapë se prapë se kanë respektu, sikur se i dërgouri Allahu subhanahu wa taala që është, është respektu nga shokët ti. e tij. I dërgouri Allahu subhanahu wa taala. Ka flet nën hijen e pemës, e kanë lu djers, i dërgouri Allahu subhanahu wa taala ka flet ka flet në hastër. Ka Hiomer radhiyallahu anhu. Edhe ka gjet duke flet hastër. Edhe vijat ju kanë vizatu në ftyrë për i hastër. Edhe, thët, e qëllë e dëllopët me këshirë shaka, ka dishka me hongërë Këshirë, thët, vetëm e kishë pas një teglë me të linë që ju kishë bitisë kini Thët, e pash një tanjere kishë pas vësh në disa kokra Elbi, ju shinkon me të tanjirë Thët, edhe fillova me qajtë Edhe u, la qa qëtë që i fillova me qajtë sa që i më ngritë zoni Edhe kur më ngritë zoni, i dërguar i allahut në endhe qajtë Edhe i dulgjume edhe thë omer U, që Kër i kujtova mbret, qëfar jetë e jenë të jetu Kër të po është tjenë qëfar jetë e të jetu Thash, i dërguar i Allah Krejesa më me vlerë në bot Krejesa të sile në Allah e ka dalun nga të gjitha krejesa Qiket jetë, po e bon, kurse mbretat jetojnë jetë Qikush nuk jeton atjet I dërguar i Allah subhanum t'ale i tha Omer, nuk i dërshirë që ata me shiju kjetë bot kurse na ahireti Ata kjetë bot e shijojnë, nuk shijojnë dhe shka tjetër Na ah Kurse ne ajon kët botë shijojmë mirë. Se Allah subhanahu wa taala kët botë na ka dhënë punë me kaluam përmes kësaj botes me fitu botën tjetër. Kurse neve Allahu na ka dhënë ahiretin. Omer ka thonë po oj dërguari Allah subhanahu wa taala po merr thvaj ashtu. I dërguari Allah subhanahu wa taala çfarë jetë çfarë modestie ka pas. Shiqojmë modestinë e shogullit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omer radhiyallahu anhu transmetohet x raste, x Tregime prej pre, pre omerit rrëdjalan hum Modestia ti Me gjithë në na gjithë mund kur përnë mendat omeri jithojm, Ka qenë trim Ka qenë krenar Ka qenë i fuqishëm Ka qenë kërkur s'ka sk sk guzuz Fjallën me akëti Mirë po prap se prap ka raste Që i modestia ti i ka ma hëni të gjithë njërës Tregohës omerit rrëdjalan hum Të jetë se rrugës e kam lu zhej Njërës e kam lu E kam marrë i dajen atë She ka pas cit në punën në shpinë dhe ka cit për kokë, edhe ja ka nis me hes. Derisa tu hihesh lon, e ka parë një fëmijën i magare. E ka thonë atë fëmijës, a bën me fot me hipun? Fëmija në vet udhëhesi i gjithë muslimanëve, atë ka thënë mirë. Ka thonë a bën me hipun pak magare? Ka thonë po merr ja mirën musliman që un po sipëj e ka thonë mos shqipti. Unë do të hipi mos ti. Edhe mos fëmijës fmia përpara i ka gërëk magarës, o merri mos fëmijës edhe që nuk thua të kan shmun qitet kush nis Omer radiuallahu Kjo është modestia e Omerit Omerit radiuallahu tregohet një rast duke menduar nët mulkin e vet apo nët sundimin e vet apo nët udhësinë e vet e ka pasur se me të vërtet është shtri i shtetit islam është zgjeruar pothuajse 26 si shtete islame soç jo kanë qenë mbronën e Omerit Omeri iko u deshata ka sonu gjithje shtrimje pushtetit po tim ka thon çka po thon njerzit pun po dëgjojn edhe po e veprojmë një herë edhe në moment duke i mendu këtu i ka ardh ka ton shkosh më atje shkosh ki mendim ka marr ka dali asht edhe ka ngarku me thas gur edhe i ka marr edhe i ka tubu në vend tjetër ka marr nëpër rrug kam lëdh gur edhe i ka tubu me një vend e ka pastruar rrugën për i gurve me thesën shpinë E kanë parë njerëzit kanë thonë, e mirë el mu'minin, o teshi musliman ve o teshi besimtarve. Ti me gur, ti me thasën në shpinë dhe me bajt, ka thonë çajem kashti. Pse unë, se, se vetësi kum thon unë çajem kashti, s'ti më nisë dhe më bajt gur me thas. Kjo është modestia Omerit radhiyallahu anhu. Ne e dimë që Omeri radhiyallahu anhu çka dalë dhe i ka bërë te rrugët e Medinës. Ka pa kaq shirit se dia shtën nuk ka më hungur i ka çum. Kjo është modestia Omerit radhiyallahu Modesti, Ebu Bekri është përplot me modesti Jete Ebu Bekri të rëzëdjalan Selman el Farisiu Në dhim islamin e Selman el Farisiu Qish e ka pranëmu islamin qish ka hek të risa kard është tjegu në gjarja ti Selman el Farisiu ka qenë duke flet në njën e një përmës Gjerir ibnjabdillah thot e pash një njëri duke flet në njën e një përmës Ta e pash se i kishtë e kalu hia E kishte rogë dhili Hala si kisht dalë gjumi me hi në një Ati ku per roghi Thë dhe u afrova Kur për shëf Selman el Farisiu të flet Thë dhe mora thë <coughs> Po janë grejt dhekët që ti bojnë hije Dhe të janë grejt dhekët i do lë gjumi Selman el Farisiu E thësh Selman el Farisi Lafdrauta për nga mirë të ka dhonë Të ka përgëzu me gjennet Po fle në tokë Ndilë në këtë gjegë Selman El Farisiu i tha Ata njërësit të cilët bonë modes në këtë bot Allah duhet të ingrisë në ditën i gjikimit Edi ka thonë O gjerir A din Kuna ka me ndjek zjarëmi i gjënjemi Në ditën i gjikimit Ka thonë kuna Kuna ka me jashtu zulumin zjarëmi i gjënjemi Ka thonë kuna Ka thonë atë të cilët jashtu in zulumin Një një qetrit në këtë bot Më bo thonë një karu i zulumit Selman El Farisiu Selman El Farisiu i përgëzu me gj Ska pas shpi kërë njëtën e vetë Në për streha ka fletë Ka fletë në gjaminë, streha. streha në përhijet për Ka fletë ska pas shpi Se ka qenë në robë është liru për i roblijës Ka fletë në për streha Deri sa disa shokë për një amirit Mas vdekis për një amirit Selman e se lë farisi Ti Allah Ta ka garantur gjenetin Për një amirit ka kalzu se ti kimi hin gjenet Shpi s'ki Po dojmë një shpi me të ndreq Më sumpë po të shofmi Je i dashën të Allahi Allah të ka përgëzu me gjendet Te halana për strefle Ka thë një zdu Zdu shpi Du që ishtu me kalu jetën Që ishtu më desë Pa shpi, pa kërgjëjq Dikur I karapi shpon që ja këta i fjallën Mirë po thët Ndresh ma një shpi Mirë po Unë e që ishtu e kalëzëj me më ndresh Ani dhe kalëzën që ishtu e të ndresh Ka thënë kurqonë në në kumë Mësë me mujtë me drejtu kritë Me m krit me majt e posht. Edhe kur bimë me lehtë mos më mujt mi shtri kund, mi majt një leth, çaj zgugël, një kolibe. Shiqoni modestia e Sulman Farisiut. Modestia e Osmanit, modestia e Ali, radhiyallahu anhu. Kem modestin modestit mdhaja. E nëse e shiqojmë historinë, Allah subhanahu wa taala me histori na tregon se njeriu me të vërtet duhet patjetër për me qenë rob i Allahut apo rob i Mshiruesit por me hes në portok duhet me hes me modesti jo me qelërt qelërtsi atë elusi allah subhanahu wa taala qit na von priatnen vetëselet me vërtet ke modestim veprë elusi allah subhanahu wa taala qit na bon qit kem në Malon, subhanë, në bon modest në gjitha veprat në gjitha fjalët në gjitha jetët të cilët i kemë në jetën e përditshme elusi allah subhanahu wa taala qit na runga nga me tymasia parajsë i dërguar i dërguar i allah subhanahu wa taala ka thon la yadkhulul jannah në qalamë, ai që ka në zemrën e tij ngarkesë edhe një zerre e vogël prej kibri, nuk ka mundësi më shiu xhenetin, ai i cili e cin zemrën e tij, kamepas edhe sa gërrmca më e vogël për imendjëmosis, për imendjëmosis ndaj Allahut subhanuhu teala, për imendjëmosis ndaj të dërguarve, ndaj fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për imendjëmosis ndaj të ndaj evliavent apo ndaj njerëzve të cilët janë të dashur të Allahut subhanuhu teala, për imendjesistë të cele të mënd ai ndaj muslimanëve, kështu që ka mendjemësi ndaj Allahut, ka ndaj fjalëve të Allahut, ka ndaj pejgamberit, ndaj fjalëve të pejgamberit, por ka dhe ndaj besimtarëve. Kështu që Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari Allahu subhanahu wa taala nuk kanë përjashtum. Kështu që çdo njerëz i cili ka në mendjen e vet apo në zemrën e tij, edhe sa krimsa më e vogël, sa krimsa më e vogël Mendja mosin nuk ka mundësi me hinjenet, atër ti kushtojmë rëndsi, ti kushtojmë rëndsi kona, modestisë, por arsi se i dërguari Allah subhanahu wa taala nuk e ka thonë se mendja mosia është njëriun në çose ka qejf me vesh mir, ka qejf me pas vesh mbathje të mirë, sigurisht se e ka vetë i dërgu, e ka e ka vetë një prej personave i dërguar, Allah tala, ka thonë oi dërguari Allahu subhanahu taala ka për njeriu tek cili ka qejf me më vesh mir, ka qejf me pas në dhëtë të mirë, ka qejf me pas vesh mbathje të mirë, a o është edhe kjo në mendje mosia i ka thonë i dërguari Allahu subhanahu taala inna alloha jami yuhibbul jemal, Allahu është i bukur, është i hijshëm edhe e don bukurinë edhe hijeshin, kurse el kimru ka thonë me një mosia është gëmë thul haqi Wa i hanëtun nësë Thëtë është mësme pranu realitetin Edhe me në në shmu të tjertë Kjo është mëndjema si Në më dhe në qohë se na i largomi Mësme pranu realitetin Mësme pranu fjallë të Allahus për nuk tala Ta Edhe në qohë se është prej fmi Edhe në qohë se është prej një rjutë më të paditur Në qohë se na i largomi kësaj mendjemosi edhe pranojmë realitetin edhe për fmijës, edhe për për njeriu të madh pa ditur ta dim që e ke na heqën një mosinë. Po edhe nëse ne mundomi mos me nënshtutjet, po gjithmonë mundomi me i respektu, sikurse çish kanë respektu të porta po i dërguari Allah subhanahu te ale çika, respektu fëmijët kur i ka zotet në ruki ka von selam. Pse vetëm e vetëm çita tregon modestien e të dërguarit domethën pejgamberi sallallahu alaihi dhe modestien e tij, çish e ka pas çish jet shembull për të gjithë që ka thonë dërguari Allahu subhanuhu teala ë najetin që Allahu subhanuhu teala e përshkruan edhe i thotë dërguari te Allahu subhanuhu teala walau kunta fadhlan qaliza alqalbi lan fadh min hawlik na chose ti e vrosh të l l i, i dërgoj Allahu subhanuhu teala atë nuk do të shnafuç këtë shok të cilit ti pas për rreth kështu që ti ke qenë në but, ke qenë në fjalë të umra, nuk ke qenë në izë në fjalë, nuk ke qenë në izë në vepra, nuk ke qenë po, në izë në shikim apo domethënë ë ku ka shkëshire shokte të shoktetu, kështu që ti ke qenë me vepër shembulltire për të gjithë të tjerë si në modesti, si në vepra tjera. Lusi mallahu subhanahu taala qi na fal mekanatet tona elus me Allah subhanahu teala qe t'na jep sinqeritet sim fjalet dhe veprat elus me Allah subhanahu teala qe na pranon te gjitha veprat te gjitha niyetet te cilat qena per xejr Allah subhanahu teala inshallah ne mosun me realizo elus me Allah subhanahu teala qe ta arrmernin nabun mutmirset qul wa qul hadha wastaghfirullahi wa lakum subhanakallohu bihamdik eshhedu an la ilaha illa ente subhanaka wa alhamdu What up?